Eftir sex dagar teku Jésús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes bróður og fer með þó upp á hátt fjall að þeir verðu einu saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Mósi og Elía byrtust þeim og voruð þeir á tali við hann. Pétur tókti máls og saði við Jésu, Herra, gott er að þeir erum hér Ef þú vilt, skal ég gjöra hér þrjár tjálbúðir, þér eina, Mósi eina og Elía eina. Neðan var enn að tala, skygði yfir þá bjart ský og rödd úr sagði Þessi er minn elskaði svonur, sem ég hef velþóknun á, hlýðið á hann. Þegar lærisverðin þær heyrðu þetta fjalluðir fram á ásjónur sínar og hræddust mjög í þessus geck til þeira snært þá og melti rísið upp og óókstist ekki en erður hófu upp augu sínn sáði er engann nema jesú einan og leiðinu ofan fjallið bau jesús þann og melti segir engum frá síninni fyrir en mannsonurinn er risin upp frá dauðum læri synurnir spurdu hann hví segja fræðmennir að elía eigi fyrsta koma Hann svaraði, viss kemur Elía og færir allt í lag, en ég segi yður, Elía er þegar komin, og menn þekktu hann ekki, heldur gjörðu honum allt sem þeir vildu. Einsmun og mannssonurinn píslið þóla af hendi þeirra. Þá skildur lærisvinnarnir að tala við þá um Jóhannes skýrara. Þegar þau komin til fólksinskjætt hennars maður, Fjalla knið fyrir honum og sagði, herra, miskuna þú sinni mínum, hann er tungsjúkur og illa haldin. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór meðan til lærisvinna þinna, en þeir gátu ekki læknaðan. Ég svo svaraði, ó þú vantrú og rangst núna kynnsluð, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður, færaði hann hinga til mín. Og Jésús hastaði á hann og illi andin fór úr honum og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisvinræðni til Jésu og spurðu hann einslega Hvers vegna gátum við er ekki reikiðan út? Hann svaraði þið Vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi ég yður Ef þér hafi trú eins og mustarskorn, getið þér sagt við fjall þetta flytið hérðan og þangað og þannum flytið sig. Ekkert verður yður um megn. En þetta kyn verður eigi út reikið nema með bæn og föstu. Þegar þau voru samangomnir í gallilegu, sagði Jésús við á, mannssonurinn verður framseldur í mannahendur, og þeir munur lífláta hann, en á þriðja degi mun hann upplýsa. Þeir eru þau mjög hryggir. Það voru þau komu til kapunna og um menn þeir sem heimta ein musteris gjaldi til Pétús og spurðu Gjaldur meistari yðar eigi musteris gjaldið? Hann hvað svo vera. En eran kom inn, tók Jésús fyrir til máls og mælti Hvað listir Símonn? á hérjum heimta konungar jarðar en að tolla eða skatt, að börnum sínum eða vandalausum. Að vandalausum, saði Pétur. Ég svo smælti, þá eru börnin frjáls. En til þess við hnigstlum þá ekki, skaltu fara nýður að vatni og renna öngli, taktu síðan fyrsta fiskin sem þú dregur, opna munnans og myndu finna pening, takan, og greið þeim fyrir mig og þig.